Ось пролунало ледь, ледь чутне шелестіння свист. Федін із Тихоновим спантеличено перезирнулися, отже вони теж його почули. Малюк утиснувся в крісло і шалено розширеними очима дивився прямо перед собою, а в погляді його стояв безмежний жах. Раптом він дико скрикнув і відсахнувся, затуляючись від повітря, яке здійнялося перед його обличчям, і на його шиї з'явилися дві крихітні ранки.